har du spelat mycket sån här så kallad survival horror eller överlevnadsskräck? Inte över dina mängder, det har jag inte. Men det är en spännande genre så jag försöker att ta till mig av den till och från. Och när jag var så mest aktiv och spelade så, så spelade jag ju faktiskt igenom de tre första Resident Evil-spelen. Oh. Och det var ju en upplevelse. Mm. Jag menar, jag är ju ingen stor älskare av skräck egentligen, men där tyckte jag att det var så spännande miljöer och en spännande historia att skräcken blev snarare en krydda på en bra historia, snarare något för sin egen skull. Mm. Och jag menar, de flesta av oss känner säkert till Silent Hill. Ja, visst. oja, oh, ja, riktigt härlig serie. Som också är så här riktigt kuslig och obehaglig och väldigt psykologisk. Mm. Mm. Ett annat spel i den ähm, genren, det är ju Alone in the Dark. Och jag måste ju ärligt erkänna att jag har inte spelat något av Alone in the Dark-spelen. Jag kände knappt till dem, ärligt talat. Och efter att ha ähm, studerat ämnet lite närmare så måste jag ju erkänna att det här låter ju som, som spännande spel att, att sätta sig in i. Ja, och det är det också. Jag har inte heller spelat så himla mycket av dem, men jag minns den här tiden när, när spelen var populära där på början av 90-talet. Nånt av dem, om det är tvåan eller om det är trean, har jag faktiskt spelat lite, lite grann av. Men jag har, jag har verkligen inte tagit mig långt, jag har inte spelat ut något av dem, jag har dålig koll på vilket av dem som, som har vilken handling och sådär... Men jag minns verkligen, ja kanske inte hysterin, men, men jag minns hur populära som Infogram som utvecklade de här spelen blev med just Trilogin, de första tre spelen. Ja, för det har väl även gjorts nu på sistone en egen historia och en remake, va? Ja, det stämmer bra. Det, det har ju ynglats av sig den här franchisen under 2000-talet. Spel som absolut inte blev lika väl mottagna men då, då utvecklades de ju inte heller av just Infogrames utan av, av två helt andra olika parter. Jo, men det brukar vara så att eh, de som lyfter upp en franchise är kanske inte lika passionerade för den som eh, de som skapade den. Och, Nej, visst där är även chansen att man fokuserar på fel aspekter av en historia mm, mm. det ser vi ju mycket i både spel, böcker och i filmer att eh, någon har tittat på den första av något blivit fascinerad och gjort en egen men har istället för det där jobbiga med en historia och sådant fokuserat på pang pang eller <laughs> något sådant och ja. resultatet är ju därefter Alltså jag tycker ju om när en studio försöker vara ambitiös och lägga in mycket, om det så är i sitt spel eller i sin film eller mm. en författare eller tecknare som gör det med sitt verk. Det är jättekul, men om det blir för mycket så skäler det uppmärksamhet från det som faktiskt är viktigt, det vill säga grundhistorien eller den berättelse som ska berättas. Mm. Och det finns ju ett engelskt uttryck, less is more. Ja, visst. För det är kanske svårt att förstå till en början men ju mer man jobbar med det och ju mer man tittar på det så inser man less is more. <laughs> ja faktiskt, alltså det, är, det är ett väldigt bra uttryck det där som alltså stämmer väldigt, väldigt väl på det mesta. Så det, för det är lätt att man tar i alldeles för mycket när man ska göra någonting vare sig det är en skriva en historia eller vad det nu än är för någonting. Mm. Och om man då bara tar något steg tillbaka och verkligen tittar på ens verk lite mer överskådligt, då, då kan man nog se att man, man kan hunga bort vissa bitar utan mm. att det gör någonting. Ja, för vad det uttryckligen betyder är ju ta det som är viktigt, det ja. lilla, mm. och gör det större, mm. istället för att bygga på en massa annat. Mm. Och det är ju ett problem som äm, dagens ämne har. Ja, enormt mycket. och hjälp mig. Jag är inte... Jag är så vilse. I både mörkret och mina tankar. Ja, för um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Vi har alltså sett Alone in the Dark-filmen från 2005 som är regisserad av Uwe Boll. Som då är lite av allt möjligt här. Det är en science fiction action skräckrulle. Med lite Indiana Jones-inslag och ja. lite inslag av ditt och lite inslag av datt. Ja. En och... salig röra helt enkelt. Ja, verkligen. Och väldigt, väldigt löst baserat på den här gamla fina spelserien med sammanhang. Mm. Jag hade faktiskt aldrig sett någon Uwe Boll film innan jag tittade på Alone in the Dark. Det är en regissör man har hållit sig lite undan just därför att han han har inget bra rykte om sig Nej, det är det verkligen inte jag har ju varit nyfiken på Uweboll väldigt, väldigt länge självklart och speciellt Alone in the Dark det är en av de filmerna jag har varit intresserad av att se nu har jag ju då hållit mig ifrån den lite litegrann därför att Uboll har som sagt ett jättedåligt rykte men Ja, så det blev, det blev min första film också det här med honom. Och ja, det var, det var spännande att äntligen få ta sig an dels Alone in the Dark som film och dels en film av just Uwe Woll. Jag blev glad när jag hörde att det var en regissör som hade en förkärlek till spelfilmer. Ja, absolut. Alltså inte spelfilmer som är långfilm utan filmer baserade på dataspel. Ja. För... Ärligt talat, detta är kanske något de flesta av våra lyssnare redan vet. Men jag vill ändå säga det för att ha det sagt. Dataspel eller videospel eller vad man nu vill kalla dem- är ju inte bara sinneslös underhållning. Där finns ju sånt också naturligtvis. Mm, mm, mm. <laughs> men de flesta spel som produceras nu- har ju lagt mycket fokus på att ha en handling- Mm. och har ofta mycket röstskådespeleri- mm. och har lagt ner mycket tid på att försöka göra en- nästan filmisk upplevelse av spelupplevelsen. Mm. Mm. Och det betyder ju att det är många kompetenta manusförfattare- i spelbranschen. Tyvärr också en hel del inkompetenta- men så är det ju med alla branscher. <laughs> ja, visst, det går inte att komma undan. <laughs> men i och med att det finns bra manusförfattare- och bra spelproducenter överlag- så betyder det att det finns historier som berättas som folk blir väldigt förtjusta och engagerade i. Mm, mm. Och att få höra att ja, nu är det en studio som tänker filmatisera den här historien eller just det spelet eller mm. den franchisen. Då är det ju klart att –entusiasterna där blir ju jätteglada. –Gelutvis, <laughs> ja. –Då är det ju bara så synd att det är en klåpare som gör det. <laughs> –Ja, det är det ju. –Ja, som sagt. Nu alltså Numera när, när det går rykten– –eller att det rent av blir fastställt –att den här spelserien ska bli en film– –och det finns Uwe Boll med som ett namn då på vem som faktiskt ska hålla i filmen eller vara delaktig i dess produktion då gråter ju helt enkelt spelvärlden en skvätt och så undrar man som att nej men varför hur får han tag på allt det här vem är det som godkänner att han gör det mm. Och det, det är ju väldigt synd- för att det kan ju göras bra spelfilm också. Det kan göras helt okej okay spelfilm- och, och det räcker med att den är helt okej- okay, för min del, så länge det inte är dåligt. För vi, vi har ju ändå sett bra filmer- sen tidigare som baseras på spel- som, som just Silent Hill till exempel- som vi ändå har nämnt som spelserie. Det är en mm. film som jag tycker är jättebra- man har verkligen lyckats fånga- tycker jag, den här Silent Hill-känslan- det här otrevliga som den har. Mm. Så det går ju att göra bra- bara det hamnar i rätt händer någon som verkligen kan värna om vad som är kärnan mm. av, av den historien som man försöker förvandla till en film mm. alltså jag, jag har ju ändå lite koll på vad, vad den här spelserien ska handla om och det den handlar om är absolut inte rep representerat i Alone in the Dark filmen <laughs> absolut inte <laughs> det kan jag tänka mig men vi kanske ska komma till skott. Vad handlar Alone in the Dark om? Ja, med tanke på hur förvirrande handlingen nu är i den här filmen, så ska jag göra mitt bästa för att faktiskt få det här att låta som, som en historia. Vi har då Edward Carnby som är en privatdetektiv som fokuserar på det paranormala. Edward är själv något av ett mysterium och var med om en traumatisk händelse i sin barndom då något mycket underligt skedde på barnhemmet där han växte upp. Händelserna och den minnesförlust de ledde till har fått honom att söka svaret på det okända. Något som även fått honom att för en tid jobba på statens hemliga byrå 713 som fokuserar på paranormala aktiviteter. På Edwards senaste uppdrag fortsatte han sina undersökningar kring det urgamla och försvunna Abkanifolket och deras kvarlämnade artefakter, något han tror har kopplingar till sin eget förflutna. Edwards före detta flickvän, arkeologen Elaine Sidrak, är själv väldigt intresserad av Abkhani-folket och deras legender. När Edward besöker Elaine på sin arbetsplats för att visa henne sitt senaste fynd i form av en gammal skriftbeklädd artefakt så börjar pusselbitarna falla på plats om vad Abkhani-folket kan ha råkat ut för. Mörka hemskheter som snart även är på väg att drabba vår tid och som lurar bland skuggorna. För att inte tala om att lura på de stackars filmtittarna. Ja, gud ja. Tvi. Vilken historia det här är. Det är... Och då menar jag inte för att den är intressant eller välskriven utan för att den är så lång och rörig. Jag ska vara helt hundra procent ärlig här och säga att jag tycker att här finns essensen av en bra historia. Alltså här finns koncepten till någonting som hade kunnat bli om inte bra så helt okej. Okay. Mm. Men de har envisats med att slänga med en massa extra. Som mm. sagt, less is more. <laughs> Och filmen är inte helt säker på om det vill vara en thriller, om det vill vara en skräckfilm, om det vill vara en äventyrsfilm eller en film typ Indiana Jones. Mm. Utan... De har tagit alla de här genresen och slängt ihop det och tryckt på mixerknappen <laughs> <laughs> faktiskt en väldigt bra beskrivning. Uh, med tanke på allt som händer som bara verkligen förvirrar mig fullkomligt. Det, det märks att man verkligen har försökt pressa in så mycket som möjligt. Jag tycker att det, det märks bara i sådana saker som till exempel actionsekvenserna, som jag tycker, de är som så himla överdrivna. Det, man vill så mycket mer än vad man egentligen får ut av i stort sett varje scen i filmen. <laughs> ja... Det är mycket form över substans. Ja, det är det. Som sagt, det känns lite som att de har haft fem olika manus- av fem olika manusförfattare- och Uwe Boll har suttit och klippt ut de bitarna han gillade bäst i varje manus. Och bara klistrat in och så sagt, här är det färdiga manus. Allt som hade någon form av typ action och spänning i sig, det tyckte han var det som var värt att belysa. Och så lite kärlek någonstans här och var också, för det är också viktigt. Så så bara, det kan vi göra en film av. Vi tar det här. Det ska vara, det ska vara mycket vad jag har förstått efter att ha gjort lite efterforskningar- och det här får vi nu ta med en nypa salt- det är att en man som heter Blair Ericsson- ska ha skrivit det första utkastet till Alone in the Dark-filmen. Mm. Och eh, han har blivit citerad bland annat på Wikipedia- därav, det här, tar det med en nypa salt- mm -hmm. Att eh, han hade jobbat hårt på det här manuset och hade lagt upp det som att det skulle vara baserat på en verklig historia. Det skulle ha den känslan av att det var en filmare som följer en eh, ja, detektiv som pysslar med det paranormala och att eh, de såg saker som hände och kunde inte riktigt förklara och ...har någonting som påminner mer om en Lovecraft-stil på skräcken. Mm. Redan där tycker jag att det låter ju spännande. Eller hur? Varför fick vi inte se den filmen? Ja, det är så himla ledsamt att höra det här verkligen- det låter ju ändå som att originalmanuset- hade mycket mer med Alone in the Dark-spelfranchisen att göra- än vad det här färdiga manuset blev. Uwe Boll ville någonting helt annat. Han, han ville ha mera upptempo- och han ville ha att det hände mer saker, helt enkelt. Och mm. det, det är inte det det ska handla om, liksom. Ja, men vill du göra en actionfilm- då gör du en actionfilm. Mm. Vill du göra en skräckfilm- då gör du en skräckfilm- jag menar inte att man inte kan ta element från olika genres. Jag menar, du kan ha action i en skräckfilm, ja. Mm. Men du kan inte lägga in lika mycket som i en actionfilm. För hokus uh, pokus, då är det en actionfilm. Ja, nej man visst. För ska du göra en skräckfilm så handlar det ju mycket om att bygga upp en känsla av ett enormt obehag. Där är någonting du inte ser. Där är någonting du inte vet vad det är. Som du är rädd för, du vill både ta reda på vad det är, men du vill också hålla dig säker, och så vidare. Där platsar inte en massa pssum, pssum, pssum, pssum. Nej, precis, visst. Som bara bryter själva atmosfären och stämningen man försöker bygga upp. Alltså jag har inget emot att eh, någon upplever att, oh, någonting hotfullt är på väg in genom fönstret. Att de drar fram en liten revolver och de mm. lägger av ett par skott. Mm. Tvärtom, det kan understryka skräcken. Mm. Men när man har ett halvt infanteri som brakar in genom dörren med liksom enorma vapen och skjuter till höger och vänster. Nej, jaha. Och det är ju precis vad vi har dessutom. Usch, vilken scen. Det är ganska många sådana scener känner jag som är bara. Men, ush, vad är det som händer nu här plötsligt? Mm. En del scener förstår man inte på alls. Och en del scener. Förstår mig förvisso på, men de gör ont i mitt huvud när jag ser dem hända. För den borde inte hända överhuvudtaget. Mm. Och det där är ju en sån sak. De försöker bygga upp någon form av stämning. Och det ska vinnas någonting som faktiskt lurar där i mörkret. Filmen heter trots allt Alone in the Dark. Så att det är väl det man förväntar sig också. Och jag hade hoppats på att det skulle vara någon form av... Ja, triller eller rysar det med lite skräck ja, i sig. Och så är det plötsligt så bara pang säger det så det är massvis med folk överallt som har jättestora vapen som bara skjuter till höger och vänster och det är, det är hemska specialeffekter på, på skärmen och jag blir bara ledsen. <laughs> ah, ja, jag blev lite taggad när jag såg att det skulle handla om någon som undersökte det paranormala. Ja, en, jag också. Jag menar, jag är ganska trött på kriminalfilmer överlag. Men där är något särskilt med just deckare En mm. Mm. kille som går runt i sin halvtaskiga överrock och undersöker då saker. Jag, jag gillar det. Där är någonting med den bilden som tilltalar mig. Så jag blev ju taggad därför. Mm. Och hade de fokuserat på det i den här hade den kanske gått från att vara... Jättedålig <tills> till att vara bara. Mm, ja inte så där bra. Ja. För de börjar lägga upp det. Vi har då Edward Conby, huvudkaraktären, mm. som glider runt och han har sina monologer och liksom det här har hänt och jag vet inte vad detta kommer att leda till och det är ett mysterium, bla bla bla bla. Mm. Men håll det där då! Ha inte helt plötsligt stora infanteristyrkor som springer in och börjar panga runt för den spänningen du hade där, den är borten. Ja, visst. Gud. Säga ens. Vi kan ju börja från början. Vi kan börja med, med den enorma textväggen som vi får introduceras <laughs> inför filmen med. Alltså, vad tänkte Karn här egentligen? Det, det, vi, vi har alltså... Jag är van vid att man kanske vill presentera en, en handling med lite inledande text för att man ska få lite kött på benen istället för att man hela tiden visuellt ska visa att det här har hänt. Det kan vara ganska bra om det är en helt annan värld man ska besöka. Ja. Som i Star Wars till mm, exempel. Mm, mm. Man behöver veta att det här finns det här händer ja. det här är på gång. Ja. Precis. Absolut, men då får du också hålla det till ett minimum för vi vill ju ändå se det. Mm. Vi vill inte läsa om det, vi vill se det. Ja, vi vill ju inte läsa om det så här pass mycket. Därför att visst måste man ju kunna etablera en bakgrund speciellt när det är någonting som det handlar om som har skett sedan länge tillbaka i tiden. Men alltså, den tar ju aldrig slut, den här beskrivningen som då läses upp av. Det är väl Edward Carnby som, som har sin lilla berättarröst här. Jag tror faktiskt att det är en annan karaktär som heter professor Lionel Hudgens som berättar... Den där killen, ja. Det, det kändes också väldigt logiskt, eller det känns faktiskt mer logiskt. Han som ändå ska vara den som har gjort lite efterforskningar och har någon form, han, han är väl som en liten spindel i nätet där. Mm. Men alltså, som sagt, texten som bara rullar och rullar och tar aldrig slut, det känns som att man får en bok uppläst för sig. Ja, det är lite audiobookskänsla. <laughs> och jag gillar audioböcker, men inte när jag ska titta på film. Jag hade ändå en ganska positiv inställning till filmen. Jag visste Uwe Boll som har gjort det. Ja, det är en film som baseras på ett spel. Jag kan ju förstå att, att folk inte är helt nöjda bara, bara där. Och självklart så ringer det en och två varningsklockor. Men när jag gick in för att se den här filmen så hade jag ändå lite så här... Ah. Men hur dåligt kan det vara egentligen? Visst, folk säger att det här ska vara en av världens sämsta filmer. Men vad då Folk häver ju ur sig i lite nu och då. Att det här är historiens bästa film någonsin. Och det här är millenniums sämsta film. Så att, jag, jag tänkte ändå att folk bara pratar. Jag, jag tänker bara se den här. Jag är glad att någon har gjort en film av Alone in the Dark. Att det sen råkar vara ett namn som, som är vida känt för att producera skräpfilmer. Det tänker jag inte jag riktigt ta hänsyn till just nu. Utan nu vill jag bara se den här filmen för vad det är. Mm. Och det fick jag ju också <laughs> Vi ser precis på det <laughs> Du fick lite en känsla av um, Varför han har sitt rykte Ja. För det blir ju inte bättre Efter den här textrullningen Då är vi ju helt plötsligt 20 år bak i tiden <laughs> Och det är ju ett problem För vi vet inte I förhållande till vad Nej, det är bara 22 år bakåt i tiden <laughs> De kunde ju varit smarta Och sagt kanske att 1963 eller någonting sådant Ja vad som helst som hade gett oss en känsla för ungefär när det utspelar sig och sen hade det varit 20 år framåt eller mm. nutid mm. vilket är en jättedålig sån här förändring eller tidshängivelse men det funkar åtminstone ja. Så liksom 22 år senare 22 år fram <laughs> är det det? ja det börjar ju åtminstone med att en massa unga har försvunnit på ett barnhem. Mm. Och vi får ju också reda på vem som har tagit dem för personen är ju där och talar om att vi har tagit dina barn. <laughs> ja. Så det spänningsmomentet försvinner ju direkt. Vi vet redan att det är något fuffens. Det är inte bara någonting där banorna har försvunnit spårlöst och ingen mm. har en aning om varför. Vilket kanske hade varit lite hör och häpna spännande. Ja, nej men det ska inte vara ett mysterium det här. Det ska bara vara en, någon form av grund för vad som kommer att hända 22 år senare. Ja visst. När man ser då den här stackars Edward Carnby, Stackars Kar att behöva vara med i den här filmen. Karaktären då alltså. Skådespelaren kommer vi till. Mm. Där han är barn och han ser någonting fruktansvärt. Och eh, får en eh, flash forward. Och hamnar på ett plan. Mm. Och har förvandlats till eh, Christian Slater. <laughs> oj, oj jag blev förvånad när jag såg det. Kan jag ju säga. Det här måste ju vara... Jag ser att det är en av två behållningar med filmer ändå. Inte för att jag är något Christian Slater fan, och jag vet inte riktigt hur stor han är egentligen i Hollywood eller i ja, bland de här B-filmerna heller för den delen. Men det är ändå ett namn som jag verkligen kan reagera på och. Jag och ett ansikte som jag verkligen, verkligen känner igen sedan länge tillbaka. Mm. Så att Uwe måste ju ändå på något sätt ha charmat honom med den här rollen. Gud vet hur. Och han måste ju ändå varit ganska glad och nöjd över att ha fått just Christian... Som en huvudperson för en sån här film. Alltså i ärlighetens namn. Christian Slater är inte toppskiktet utav skådespelare i Hollywood. Vi kanske ska etablera det redan nu. Ja, misstänkte nästan det. Speciellt inte efter att ha varit med i den här filmen. Då, då sjönk väl alla hans möjligheter till att vara med i bra filmer. Ja, vad jag förstod skulle detta här vara lite en comeback efter att ha varit inaktiv ett tag. Ja, oh, aj. Så det var väl inte en jättebra återhållande till... <laughs> stackars, stackars kar, verkligen. Men vi har ju då som sagt Edward Carnby, den här pojken som växte upp på det här barnhemmet och har blivit detektiv i det paranormala. Mm. Och han ska tydligen ha varit bort ett tag när vi ramlar in i filmen. Vi får inte veta var han har varit eller vad han har gjort. Vi får bara veta att han har varit borta. Ja, han är på väg hem nu. Han sitter på ett flygplan så självklart han har varit bortrest. Ja, och skrämmer livet av en stackars unge. Min mamma säger att man inte behöver vara rädd för mycket. Din mamma vet inte vad som gör sig i mörker. Eller hur? Ja, bra att säga det till ett barn. Men det är ju en häftig replik. Det är, det är ju det är väl en av de få häftiga replikerna i den här filmen. <laughs> det är inte mycket som är häftigt med filmen trots allt. Och det är ändå rätt så lustigt för det är ganska tydligt att han har velat göra en häftig film med häftiga människor som gör häftiga saker. <laughs> ja, det är, det står tydligt sjukt snabbt verkligen. Så fort som Edward nu faktiskt återvänder hem så, så börjar ju effekterna och sekvenserna bara att smälla av som ett enda stort förverkeri verkligen mm. och det, det, det, är liksom, det, det blir en biljakt det blir slagsmål det blir slow motion de har bara tryckt in så mycket de kan för att det här ska bli spännande och häftigt men du, i den här scenen som eh, filmen egentligen börjar med när allt det här bakgrundsnacket äntligen är över, som vi inte har blivit så mycket klokare på mm, nej. då ser man ju hur Edward söker upp en taxi mm och uh, åker iväg mm. och där är meningslöst snack i uh, taxibilen det är mer bara för att etablera vem han är och vad det är mm. han sysslar med mm. men uh, en stenad taxichaffis som bara tycker liksom wow cool dude <laughs> ja, visst. och då upptäcker de vi är följd av en annan taxi mm. jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den här biljakten för men uh, han blir ju ordentligt påkörd mm kasta sig ut och blir ju förföljd av den här mycket skumma mannen som tydligen tål precis vad som helst. Ja, blir skjuten på, blir slagen, blir sparkad på alla möjliga ställen. Det finns inget som stoppar den här Det är till synes verkligen odödliga människoliknande varelsen. Och jag, jag fattar andra Det han måste ju ha ett visst patologiskt hat mot fönster för han kastar sig igenom dem. <skratt> ja, även när han inte behöver det egentligen. Men återigen, det, det är sånt här som ser snyggt och häftigt ut. Ju mer man klämmer in... <skratt> ja, häftigt var ordet, ja... <skratt> Men där har vi ju precis vad det är jag pratar om när jag säger att det är häftiga människor som gör häftiga saker men utan egentligen anledning ja. Jo men vi fattar, den här killen är ute efter Edward Okej, okay. jättebra, kan bli spännande Men de börjar direkt att fightas med varandra Okej, okay. lite ovanligt men vi kanske får veta mer snart mm. Nej, han har till slut ihjäl den här killen Okej okay. <laughs> Vad var det där för en kille till att börja med? Precis, vad var det som hände egentligen? Varför var han ute efter Edward? Vars kom han ifrån? Va? Hur visste han att Edward var där? Vad var det som just hände? Man väntar ju sig att jo, men det är något hemligt sällskap eller det är några ja. som organiserar sig ja. för att stoppa honom eller någonting sådant. Mm. För det är ju det logiska hoppet att ta efter någonting sådant. Tyvärr är ju sanningen betydligt värre Men eh, vi, vi kommer dit Vi kommer dit Men redan här så inser jag Kanske våra lyssnare att det här Det är ingen resa som man vill göra Jag hoppas vi kan lyckas hålla lyssnarna Kvar ändå Trots att allting är så himla Inkonsekvent i den här Historien som vi försöker återberätta och så är det ju massa hopp till andra människor. Vi hoppar ju till mm. hans före detta flickvän som är då arkeolog och jobbar på ett museum. Mm. Och där hustar de upp lite mer information om det här Abkani-folket. Mm. För det är viktigt. Det får vi hamrat i oss. Jo, med den här långa, långa texten. Och de pratar om det en civilisation som då de uttryckligen säger, väldigt få vet om har existerat. Mm. Pratar de om som att, ja men det här är väl någonting alla känner till. Jag menar de till och med nästan står och halvhånar en stackars kille som kommer att leverera ett paket. Ja, ah, det måste vara fler grejer till Abkani-utställningen. Ab, vadå för någonting? Ah, Abkani-folket! En förlorad <laughs> Hallå. civilisation! Hallå! Farfar! <laughs> Är du helt ute? Ja. <laughs> Också det här med att vara inkonsekvent. Är det någonting som väldigt få har hört talas om? Eller är det någonting som många har hört talas om? Mm, mm. Men bara, det, det, det känns ju som att det, det hade ju kunnat vara något som många har hört talas om. Det som är det konstiga och det som inte folk vet om, det är ju varför de då verkar ha liksom dött ut. Varför folket har försvunnit. För det är ju en sån här. Viktig grej i historien att mm. eh, abkanafolket de har bara som spårlöst försvunnit en gång i tiden helt enkelt. Och det mm. behöver ju inte alla veta om. De kanske vet om att de har försvunnit, men de, men de vet inte någonting om själva omständigheterna till försvinnandet. Ja. Men det låter ju mycket mer logiskt än vad filmen presenterar. Men detta här är vad vi tvingas att sitta och rationalisera för oss själva. För att vi överhuvudtaget ska åka titta vidare. <laughs> ja, jag får lov att pausa flera gånger i filmen och tänka till för att verkligen försöka pussla ihop. Vars det är egentligen handlingen försöker att få mig någonstans. Vad man just har förklarat och vad som fortfarande är ett frågetecken. Mm. Det är ju som ett... Det är ju inte ett väldigt välskrivet manus och det är ju inte snyggt ihopsatt heller så det blir väldigt svårt att faktiskt följa med i vad som händer speciellt när man nu då dessutom hoppar mellan massvis med olika platser och så sedan de hoppar mellan olika personer också och det händer olika saker på olika platser för olika personer. Mm. Alltså, det är så många gånger som jag inte är säker på ens vars vi är just nu. Är det här en plats som vi just har besökt sedan tidigare eller är det här en plats som man har pratat om sedan tidigare åtminstone eller är det här bara någonting som sker just här och nu som man har snubblat över? Ja alltså att den skuttar runt som en känguru det är ju ganska <laughs> uppenbart mm. för plötsligt är vi där. Och de bryter mitt i någonting viktigt för att visa att någon är ute och går eller någonting sådant. Det är enormt mycket sådana där konstiga... Nej, men vänta nu här, nu börjar det ju faktiskt bli intressant. Varför klipper du? Men vi ska försöka bena ut handlingen lite grann i åtminstone. Han har återvänt från Sydafrika, Sydamerika, något sånt ställe... Mm, mm. Och eh, har med sig en eh, pusselbit till... Eh, ja, ett pussel. Han tror ju bara det är en artefakt. Mm. Som han börjar undersöka närmare. För han är ju helt övertygad om att Abkhani-folket har nyckeln till vad som har hänt honom. Och alla mm. de här mysterierna. Vilket spoiler de då har. <laughs> Tänka sig. Och vi hoppar till hans före detta då flickvän... Som han lämnade för att sticka ut på det här uppdraget. Där han tydligen har varit borta i ett halvår får vi reda på. Mm -hmm. Och då sitter hon och har andra sådana bitar som hon sitter och scannar åt då professorn. Som är den som är huvudansvarig för den här utställningen. Och har en hel del andra grejer som han pysslar med lite så här i hemlighet. Han har bland annat varit ute och bärjat någon kista från havsbotten. Ja. Med sjömän som är tydligen väldigt opolitliga för det blir myteri nästan omedelbart. De är ju sjömän, självklart blir de opolitliga så fort som man drar upp någonting från havsbotten som visar sig vara värdefullt. Ja, <laughs> det, vad skulle annars driva handlingen framåt om inte de som, som gör bort sig? Ja. Och jag gillar ju verkligen idén att alla sjömän äh, läggs fram som att det är... De är potentiella pirater. Ja, ja. visst. Pirater, tjuvar, banditer. <laughs> Och så får de ser något som glimrar så... Visst, då bryter man alla kontrakt som skrivits. Sjukt för övrigt praktiskt program som Edward använder när han själv ska försöka förstå sig på den här artefakten som, som han nu har hittat. tagit med sig hem. Innan han liksom tar den då till Airline för att visa sitt fynd som han har gjort, då använder han ett program som, jag pausade för att jag tyckte, stod det verkligen det jag tror att han uppfattade det stod. Programmet han har heter Anubis Glyph Reader och är version 3.5. Fruktansvärt smidigt program, verkligen. Så man bara scannar in den här artefakten med liksom ett språk som, jag vet inte ens... Hur, vi vet ju som sagt ingenting om Abkhani-folket riktigt, det etableras ju som ingenting vettigt kring det Om det är så att det är folk som vi får känner till, då borde det ju inte vara särskilt liksom dokumenterat heller vad de använder för skriftspråk och sånt där. Men här har ni i alla fall ett program som heter Anubis Glyph Reader, som bara läser av och skannar in de här tecknena som finns på artefakten och typ översätter allting. Och jag undrar om det, om det är tänkt att vara humoristiskt eller om det bara var en av U.S. så många klyftiga idéer med manuset till den här filmen. Ja, men jag tycker ju att det är så fantastiskt att den här artefakten går att vrida på mm. så att de här tecknen hamnar i olika ordningar. Och han bara scannar det genom att hålla någonting som ser ut som en sån här prisscan ja, Så bara hamnar det 3D i datorn. Ja, och programmet själv börjar snurra runt ja. på det här. Ja. Och vad tänkte, det var väldigt specifikt. Är det många artefakter som går att snurra på så att de kände det var nödvändigt att tillverka ett program? Ja, för det, ja. Åh, <laughs> oh, Jesus, Ja. Jag är också imponerad av att han bor i någonting som ser ut som Ja, vad ska man säga Ett möbelvaruhus Ett förråd och eh, Ett garage <laughs> Han måste ju tjäna bra på det där jobbet för, eh... Ja, speciellt om man kan vara om man, Dessutom kan vara borta hur länge som helst Utan att det händer någonting riktigt med den här lägenheten Och hyran betalar väl sig själv Han kanske använder Autogiro, vet jag <laughs> Han var inne och la in det på Swedbank, så här, framtida betalningar. <laughs> Precis. Nu ska vi se, jag kommer att vara borta i sex månader. Mm. Klick, klick, klick, klick. Törerat, ja. Men nu har ju ändå, vad heter det, den här arkeologen då, e -Line, det är line dessutom nyckelit som det verkar. Och, och, vi förstår ju att det finns ett kärleksintresse här och hon är väldigt oroad över att han har varit borta och inte hört av sig. Så hon visar sig faktiskt ha en nyckel till, här, till det här stället. Så hon kanske är den som har varit där med jämna mellan och, och kikat in. Jag, jag vet inte riktigt säkert för jag får som ingen riktigt grepp heller på vad de har för slags relation egentligen. Men du, det är kanske enklare nu eftersom att vi är inne och nosar på de olika karaktärerna. Att försöka Bena uthandlingen parallellt som vi tittar närmare på eh, karaktärer och skådespelare. Ja, vi kommer nog ändå behöva blanda in lite folk, som just den här professorn, då, som jag nämnt, som var, är ute på ett fartyg. Mm. Dessutom håller på fiskar och ha fiska sig och ha skumraskaffärer. Så det, det går väl lite hand i hand. Och den här historien är nog krånglig som den är utan, <går> utan att man försöker bara dansa kring. Just historien i sig Och vad som faktiskt händer mm. Så vi lägger ut en varning här att eh, Om våra stackars lyssnare undrar Vad snurrigt det här är Jag hänger inte med ja, Då har ni känslan av hur vi har det. <laughs> Ja då har ni känslan av hur det är att se den här filmen Då behöver ni inte se den För det är så här snurrigt <laughs> Värre dessutom, jag tycker ja. att vi benar ut det lite bättre. Men, eh. men om vi då börjar med Edward Conby som sagt, huvudrollen, mm. karaktären som driver den här undersökningen privat. Mm. Spelad av Christian Slater då. Vår egen lilla, incitationstecken, superhjälte. Ja, för han verkar ju vara lika tolerant som hans motståndare i början på filmen. Så, mm. Eh. mm. De ger ju någon slags förklaring till varför, men jag köper inte den. Nej, men... <laughs> det gör inte jag heller. Nej, men här har vi ju en, en typisk deckarkaraktär som ska gå runt och vara lite eh, cynisk, mm. lite mörk, mm. lite härjad. Vilket i alla andra tolkningar skulle ha varit någonting jag gillade. Men det är någonting i Christian Slaters porträttering som jag inte köper. För det första så är han alldeles för snygg och välmående och vältränad ut för att verkligen mm. tas som den här lite härjade deckaren som mm. sitter och är deppig och har tappat tron på mänskligheten och så vidare och så vidare. Han är lite för keck um... och alert. Ja, och um, är expert på att göra monologer också som sagt, för han <laughs> monologar nästan precis allting. <laughs> Och där en monolog är till för att hjälpa tittaren att hänga med så hjälper hans monologer till att göra oss mer förvirrade. <laughs> ja, ja men det är, för det är ju så man bäst verkligen driver en handling framåt. Det är genom att låta en karaktär tänka högt och förklara för tittaren vad som för sig går. Och, och här, här kommer ingenting sånt till sin rätt verkligen utan... Handlingen blir bara mer och mer snurrig ju, ju mer han säger någonting, och ju mer någon säger någonting egentligen om någonting överhuvudtaget. Ja, för det är mest upprepningar tycker jag. Ja, alltså de säger samma saker och att Hå! jag undrar varför det här. Kan det vara Abkhani-folket? Jag ja. undrar om Abkhani-folket har med det här att göra. <laughs> vet du vad? Jag tror abkhanifolket. Har... Ja, vi vet. Get on with it! Ni får hellre lägga ner lite mer tid på att förklara det här med Abqani-folket i så fall istället för att bara slänga ur er att det, att det har med dem att göra. För jag vill, jag vill fortfarande veta mer om vad folket är och bara vad de har för bakgrundshistoria För det, det har ju inte den här texten som var typ 70 sidor lång i inledningen lyckats förmedla särskilt mycket om trots allt. Det är ju nästan ett litet mästerverk i bara det faktumet att de spenderar så mycket tid att berätta- och säger ändå ingenting. <laughs> Det är faktiskt himla snyggt gjort. Då har man hävt ur sig mycket skräp- verkligen. Mm. Och som du säger också nu om Edward som sagt, han känns mer som någon sån här äventyrare som just Indiana Jones som jag ändå har nämnt att den här filmen är lite in och nosar på, än vad han känns som att han ska vara någon form av deckare. och så ibland så får jag som ändå en, en känsla av att han faktiskt är någon form av vältränad och utbildad agent snarare mm. och det går som inte heller riktigt ihop med ja, någonting egentligen Ja, ju men Uwe har velat göra en, en karaktär som både är det och som både i detta och som både i det och som både i detta. Mm. Men bitarna synkar inte. Det är ju det som är problemet i hela den här filmen att bitarna synkar inte. Han har tagit pusselbitar från en massa olika pussel och försökt sätta ihop det, och där det inte har funkat har han tagit till bandsågen ja. för att försöka korrigera, men det det blir bara ett mischmasch. Mm, mm. och Edward är det bästa beviset på det för hans karaktär stämmer inte hans agerande stämmer inte mm. hans bakgrundshistoria stämmer inte riktigt heller där är saker som helt plötsligt vänta nu här vad det säger mm. si eller var det så ja, uh, va? ja. mm. <laughs> och så får vi också veta att han har varit involverad i byrå 713 som då är någon mm. Mm. statlig hemlig byrå som pysslar med paranormala saker av olika slag <laughs> där han då valde att sluta för att han fick inte veta saker men han sedan möter agenter därifrån Mm. naturligtvis, vilka tror ni det är som är soldaterna som springer runt och skjuter överallt. Så går de bara runt och säger, det är klassificerat det är klassificerat <laughs> när han har klagat på att det enda de sa var att saker var klassificerade ja, varför frågar du då dem? För du vet ju vad du kommer att få för svar Ja, speciellt om han nu dessutom har jobbat för dem som det verkar alltså, i, ibland så förstår jag inte vad han riktigt är för, för person, var får han sin lön ifrån, vem jobbar han för nu har han liksom själv upp den här byrå 713 därför att han tyckte att det var för jag vet inte, de gjorde inte saker på rätt sätt eller har han blivit sparkad därifrån ja visst, jag förstår ju att han det, det ska ju vara någon form av, han söker efter svar på vem han själv är eftersom han nu som sagt inte är han är ju inte den mest normala människan så att säga, det har ju ändå hänt saker i barndomen som man försöker luska ut lite grann om varför är jag den jag är och vad har abkhani med det att göra det är som liksom därför han gör de här efterforskningarna men nej, jag, jag jag kan liksom inte riktigt förstå mig på den här personen riktigt, jag får ingen grepp om det jag får ingen grepp om vad man är och vad man försöker göra riktigt mm. och framförallt inte hans, hans tillvägagångssätt att göra det här, här på Nej och som sagt, var, var får han pengarna ifrån? ja, det, det är väl en av de stora frågorna som vi inte ska ställa oss Precis, det bara är It is so because the script said so <laughs> Pekar på manuset bara <laughs> Alltså jag skulle vilja säga att det här På ett sätt är En film som bryter ny mark jag menar, det är den första filmen som enbart har mannequinfigurer i huvudrollerna. <skratt> För de är vackert skulpterade, lite stela, utstrålar inte mycket liv och kan inte skådespela sig ur en blöt <skratt> <skratt> <skratt> Och det gäller alla i den här filmen. Oh. Christian Slater må vara den som är mest skådespelare av dem allihopa, men mm. nej tyvärr inte. Han övertygar inte mig om någonting. Mm. Jag är villig att säga att det beror mycket på manus. Ja, oh ja. jag också. Det är inte lätt att förstå fassen det är som händer här egentligen. Nej, jag tycker att han borde ju ha sett det när, bara när han fick manuset serverat också. Att, men vänta nu, vem är jag egentligen? Och, och vad sa du att jag ska göra för någonting i den här scenen? Och vad ska det här leda till? Men du vet att det är många skådespelare som ställer upp på saker därför att... Det är en film om ett spel. Jajaja, ja, men då, då gör det ingenting att det inte är logik. För det är det inte i spel. <laughs> Visst. <laughs> Bara kanske för att hamna på duken igen också. Ja, förmodligen. Nej, som huvudroll är inte Edward Conby något mycket att hurra för... Åtminstone inte i den här tolkningen. Jag är mm. ganska övertygad om att den riktiga Edward Carnby i Alone in the Dark-spelserien är betydligt intressantare och mm. betydligt roligare att följa. Mm. Den här är inte intressant för fem öre. Nej, han är, han är ganska trasig Bara för att han nu faktiskt har en rock på sig Och till och från Går runt med sin lilla Halvraspiga röst Och har en revolver som han inte är Rädd för att använda Så gör det inte honom till en intressant Deckarfigur, det gör det ju verkligen inte Ja, för då måste det Han ju behålla karaktären Konstant, det kan inte bara vara Någonting som syns lite här och där Nej, och det är ju precis det Han, han gör här och någon som inte heller är särskilt stabil i sitt agerande. Vilket i och för sig är en beskrivning som passar på alla skådespelarna i den här filmen. Men extra speciellt det är Elaine Sedrak som mm. är arkeolog och kurator på det här museet. Spelad av Tara Reid. Och jag läste någonstans att henne har de bara med för att de vill ha en snygg blondin med. Och det stämmer. Mm. Ja, jo, alltså så fort hon kom i bild så, inget ont om Terra Raid nu, men alltså så fort som den här karaktären blev presenterad så kände jag bara, jaha, vi ska alltså göra, vi ska göra en sån här grej nu. Mm. Är det det här de vill med den här filmen? jag får alla gillar ju en så kallad sexy bibliotekarie. ja. Och jag förstår idén där. Det är glasögonen, det är mm, mm. då skjortan och det är lite tillknäppta och till synes då um, väldigt kyliga. Men när man kommer in under ytan så är hon en väldigt varm och kärleksfull karaktär. Jag gillar den karaktären när den används rätt. Mm, mm. Det gör den inte här. <laughs> För hon har väldigt svårt att bestämma sig för när hon är arg, när hon är upprörd och när hon är exalterad. Mm. För du kan inte ha en scen där hon är jätteupprörd och så i nästa så är hon väldigt entusiastisk över den här pusselbiten som då Edward har hittat. Mm. Det funkar inte för så fort svänger inte vi människor. Vi kanske blir väldigt fascinerade av någonting men om man är arg och irriterad har det en tendens att hålla sig kvar. Mm det hade syns i hela det mötet när de återser varandra, där hon inser att du är ju faktiskt vid liv, och du är mm. tillbaka. Mm. För vad som händer är att han får en kram, hon är jätteglad sen här plötsligt får han en snyting. <laughs> och sen blir hon jätteexalterad för han håller fram den här pusselbiten. ja visst. Kort fokus, någon. Ja. <laughs> Ja, för hon ska ju ändå vara något intresse här för Edward och som sagt, de har ju inte sett på jättelänge. Hon har varit orolig över att han aldrig har hört av sig och vi vet ju inte ens hur länge han har varit borta det kan vi bara spekulera om men orolig borde hon ju verkligen ha varit och betydligt mer orolig än att att hon då självklart först ska vara arg, för det borde hon ju vara som man då har varit borta utan att säga till någonting om det. Framförallt borde hon ju vara överlycklig över att han då faktiskt, faktiskt lever. Och så sen när han visar att, ja men kolla jag har en ny leksak med mig hem, så blir hon jättefascinerad av den helt plötsligt. Jag undrar om det ska vara någon form av komik i det hela, speciellt när hon då först kramar om honom och vi faktiskt lyckliga över att se honom vid liv och sen kommer den här örfilen och bara du kunde väl ha ringt åtminstone mm. det ska väl vara, det ska väl helt enkelt vara humor en amerikansk klysche ja, verkligen väldigt mycket för jag har aldrig sett det så många gånger som i amerikanska filmer där de har kvinnan som ger en örfil för att du hörde inte av dig <laughs> och sen bara slänger sig om halsen med armarna. Och bara, oh, jag är så glad att dig. Ja. Ha sex med mig. <laughs> Sen går vi plötsligt in på en scen som vi inte heller ska prata så mycket om. Nej, vi säger bara att den är... Um inte helt övertygande och det är väldigt underliga musikval de har gjort till den scenen. Mm. Ja, det, återigen så är vi inne på The Room här känner jag på tal om att vi har just ingredienser som märklig sexscen, konstig musik och att den egentligen är missplacerad också och händer väldigt plötsligt. Man ligger och sover och hon bara kasta sig över honom ja, och då, då tänkte jag liksom så här att men vänta va, du var ju jättearg nyss och är ni tillsammans eller jag förstår som inte riktigt exakt den där kopplingen ändå sagt, nu, nu förstår man att det finns ett kärleksintresse där men jag kunde som inte riktigt riktigt säkert säga om de var tillsammans eller om de hade kanske varit tillsammans eller om de ville bli tillsammans men ja, det, någonting är i alla fall tydligt jag tror hon är registrerad i eftertexter eller i information som X. Ja. Men det skulle lika gärna kunna vara fortfarande, eller inte alls. Ja, visst. Ja. Mm. Inte ens det, Lilla, får vi bekräftat på något konkret Nej. sätt. Vi får bara gissa. Ja, det är mycket vi får gissa i den här filmen. Och ja, jag, jag gissar då på att hon är ju helt enkelt där som sagt för att hon ska vara hon ska vara en snygg bibliotekarie fast då en arkeolog. Det är ju någonting det är ju någonting med, med kvinnor som ser bra ut och som har intelligens. Ja men jag tycker det är sexigt med en intelligent kvinna med kraft. Det betyder inte att de inte kan vara svaga eller ha dåliga tider eller um, hamna i problem eller så vidare. Det, en, en kvinna som kan tala för sig och intellekt tilltalar mig. Ja, absolut. <laughs> behöver, så länge hon kan klä sig normalt också och inte behöver ha så här korta tröjor på sig som är väldigt tajta. Ja, men det har alla kvinnor i den här filmen. Till och med de här mycket underliga zombisarna som dyker upp betydligt senare. är väldigt tajtklädda. Ja, visst. Det är jättelustigt. Säger det kvinnor... Då vill man ju säga allting. I den här staden de bor och allt det här utspelas vilken det nu än var egentligen så kanske det är helt enkelt där mode. I den här tiden som vi dessutom inte riktigt vet vilken tid det är. Jag tycker lite synd om Tara Reid också. Jag menar, det är ingen jätterolig roll. Visst, hon går runt och ser snygg ut och har sexiga poser och så vidare. Men skådespeleri-mässigt är det ju en frontal frontalkrock. Mm. Och hon styrker ju inte någon bild av sig som en jättebra skådespelare med tanke på det trea levererandet av <laughs> um, replikerna nej, nej Ja, det är tråkigt, det är en, det är en jättedålig karaktär och det är en, en dålig skådespelarinsats också, det är klart jag skulle väl inte heller vara så jättepeppad om jag var tvungen att spela, vare sig Edward Carnby eller den här då Alain Seedrak, men ja, det, det är synd det är det verkligen Ja, för att vi har ju två karaktärer här, både Edward och Elaine, som kunde vara jätteintressanta. Och de kunde varit sådana enorma kontraster till varandra också. Han kunde ju som sagt ha varit den kanske lite klyschiga men ändå möjliga att göra intressanta deckaren med problem. Och hon kunde varit den glada, positiva, ändå intellektuella som lyfter upp honom. Ja, absolut. Hon skulle kunna bli någon form av ljuspunkt här och en räddning för honom, verkligen. Som exempelvis, jag vet inte hur jag skulle orka göra det här. Det är så tungt ibland. Bla bla bla bla. Men att komma tillbaka till henne, hon är min styrka. Hon ger mig det jag behöver för att orka fortsätta att nysta i de här svåra bekymmerna. Alltså... Någonting sådant. Ja, det, det, det hade kunnat vara både klyschigt och cheesy Men det hade, det hade åtminstone varit någonting som man verkligen kunde ta på. Det hade gjort båda två till bättre karaktärer. Ja, de hade kanske blivit lite fyrkantiga. Ja, som sagt, klyschor. Mm. Men klyschor är inte bara av under. I en film som den här hade det höjt snarare än sett. Ja, det hade definitivt. Men om du inte kan att skriva originella figurer som är väldigt mänskliga och levande då får du använda klyschor. Mm. Mm. Men du kan ju inte bara slänga in vad som helst. Du måste ju även göra det med fingertoppskänsla. Men ähm, ja, Uwe Boll är inte känd för att ha fingertoppskänsla. <laughs> Nej, han är bara känd för att ha någon form av väldigt märklig person Att göra film som han vill. Som det ska vara enligt honom. Nej. Och tyvärr Christian Slater och Tara Reid, Inget som imponerar här. Nej, inte direkt ett radarpar eller en intressant duo. Och driver inte handlingen direkt vidare heller? Nej, inte ens Edwards-monologer som snarare trasslar ihop historien ännu mer. Mm. Utan det är mer att handlingen fortsätter på egen hand så får karaktärerna försöka hinna med bäst de kan. <laughs> och um, spoiler, de Hänger inte med särskilt bra. men <laughs> Nej. Nej men det är ju också när man hoppar så mycket i historien som man gör och en av de karaktärer som, som är med och hoppar och har sig och som dyker upp lite nu och då som jag inte heller har riktigt bra koll på det är ju Commander Richard Burke spelad av en skådespelare som heter Steven Dorf. Och här har vi en karaktär som är sämre en <laughs> Christian Slaters porträttering Av då Edward mm. För den här är Mer stereotyp Men det är inte stereotyp på ett sätt som Gagnar historien Utan han är bara I militär Med hemligheter Ja, I princip Han är ju någon slags kommandör för den här byrå 713 Och springer mest runt Och säger Det är hemligt Det får du inte ta del av <laughs> Det måste vi ta hand om! Det är en, en he -man utan skärmen. Ja, han ska ju ha något form av gammalt förflutet. Liksom en koppling till Edward från då när Edward arbetade tillsammans med honom på då den här hemliga byrån. Om det nu är så här hemlig egentligen, verkar inte som det, jag vet inte. Men, men något förflutet ska ju de ha tillsammans också. Jag blir inte riktigt klok på det heller. Nej, alltså man får inte veta så mycket utan det är mer att jag vill ha reda på det här. Det får du inte för du är inte med i 7 längre. Du är inte med i vårt gäng, stick. Och så står de och bröstar sig med varandra. Ja, det är ju precis vad de gör verkligen också. Men till skillnad från exempelvis Flash Gordon, där... Flash och eh, prins Barin tror jag han hette mm. Stod och bröstade sig med varandra Så var det ju både underhållande Och drev handlingen vidare <laughs> <Ja>. <laughs> Här är det bara två karar Som vill vinna Över den andra och vara den som får sista ordet Ja, ja. <här> <här> ja det är, det, Man kommer ingen vart med det här alltså mycket, mycket, mycket tråkig karaktär tyvärr. För uh, den är stel, den är tråkig och den ger ingenting. Vad den ger är att uh, den driver 7-13-handlingen vidare lite mer. Mm. Inte för att det ger särskilt mycket. Men uh, det är någonting. Jag menar, jag kan ju inte påstå att jag vet vem Steven Dorf är. Jag kan inte påminna mig att jag har sett något annat med honom i- och om man i så fall var i så var han inte i någon dominerande roll. För att det är ett ansikte som är helt blank för mig. Ja, samma här också. Men han ser ju lite ut som en generisk ändå tycker jag. Ja, sån här typ av soldat. Mm. Så han, han har i alla fall soldatlucken. Man ser direkt på honom att, att han är den hårdkokta soldat som man ska vara. Men så fort han öppnar munnen så då, då förstör han ju allt. Ja, han skulle bara ha hållit munnen stängd. Ja, det hade varit ett stort framsteg för den här filmen. <laughs> De kanske skulle ha gjort en stumfilm egentligen, har du tänkt på det? Ja, faktiskt. Jag tror att det hade blivit så mycket bättre på så många sätt nu när jag tänker efter. Att nästa gång jag ser den här ska jag testa och stänga av ljudet. Ja, just. Och så sätta på lite kuslig, sån atmosfärisk musik istället. Ja, visst. Från typ så här när det fortfarande var svartvitt dessutom. <laughs> En annan karaktär som också hör till det här byrå 713 det är en Sam Fisher och han är vad jag har listat ut, obducent, läkare, någon som håller på med medicinsk forskning och det är väl en av de karaktärerna som jag ändå tycker känns mest levande mm. och intressant för Frank C. Turner som skådespelaren heter försöker ändå göra en lite prillig professor karaktär mm. han är kompis med Edward och vill stötta honom så gott han kan mm. trots att han inte får lov att göra det och han får ju också en hel del själv från kommandör Burke mm. Mm. han kommer ju med en hel del insikter och driver historien framåt mm. Som exempelvis att han berättar för Edward att en grupp människor som spårlöst försvunnit är um, sådana som också växte upp på det här barnhemmet. Bara det är ju intressant och man tänker, oh vad ska det här leda till? Mm. Jag är ingenting för sen klipper de. Men... <laughs> <laughs> ja, han, han pratar ju också om de här... Uh... Människorna som då är till synes Ostoppbara, han gör ju en Obduktion på den här Karn som i början av filmen jagar Efter Edward, och då får man ju reda På lite information också om Varför han var så Ostoppbar som han var, och varför han hade de krafterna Som han hade mm. Och det är ju också intressant faktiskt Det finns ju ändå någonting där som man kan nysta upp mm. Vill du berätta varför han hade de här Krafterna? Ja, för att det är väl satt någon form av, ja, ett väsen i hans ryggrad. Ja, någonting som ser ut som en enorm tusenfoting. Ja, som jag vet inte. Hur ger den honom superkrafter nu igen? Alltså han påstår ju att den gör någonting med smärtcentrarna så alltså att man inte får ont. Så att anledningen till att han kunde bli skjuten och ramla igenom glas och ändå fortsätta var att han fick inte ont av det. Ja, men det, det var väl vettigt. Så att om jag gick på massvis med smärtstillande, då skulle jag egentligen inte kunna dö. Tydligen! Alltså jag kan ju förstå en viss tanke där bakom, men den är ju inte bra. Nej, det är den ju inte. Den är inte helt genomtänkt. Ja, om jag blir skjuten i hjärtat till exempel så dör jag ju fortfarande. Ah, det spelar ju ingen roll att jag inte känner att jag har blivit skjuten. Och jag menar, om jag blir skjuten flera gånger på platser som är mer eller mindre inte vitala så att säga. Så fortfarande pratar vi ju en, en hel del blodförlust här. Mm. Och jag menar, kroppen klarar ju bara så mycket. Sen att jag inte har ont av det, det, det gör mig ju inte liksom övernaturlig eller odödlig. Mm. Men alltså, ärligt talat, såren där som ähm, den här mannen som senare abduceras får ser mm. ju ut som att han har spilt ketchup när han har ätit pomfrit. Alltså, det är, ju, det är ju inte så att det pumpar ut blod direkt. Men det är väl därför han inte får blöda då. Alltså, den här tusenfotningen kanske dessutom de kan påverkas att den liksom hämmar blodflödet så att det inte ska pumpa så mycket och å andra sidan borde det snarare vara tvärtom för att om man nu samtidigt också blir väldigt stark och väldigt snabb och allt möjligt av, av att ha den här varelsen i kroppen mm. så då borde det ju vara att den till exempel då ökar blodtillförseln för att man ska orka med mer och kunna göra mer saker mm. Ja, men det är en supervarelse som sitter i en människokropp, det är väl klart att det blir effekter, bara positiva men det är ju också från den här Sam Fisher som vi faktiskt äntligen får veta vad det är som händer, mer eller mindre. Och det är att um, det har sluppit lös monster som aldrig riktigt förklaras vad de är. Mer än att det är någon slags skuggmonster som uh, lever i mörkret och uh, kan göra sig nästan osynliga. Mm. och att det är sådana som då byrå 713 försöker driva tillbaka och de har till och med utvecklat pistolskott och annan ammunition som innehåller solljus <skratt> för att det är dödligt för de här varelserna mm. som till och med står och håller upp en kula som lyser <skratt> Och det ska väl då tydligen, enligt eh, vissa antaganden som man har fått göra, vara anledningen till att Aokani har försvunnit. Mm. Att eh, de släppte löst de här eh, monsterna en gång i tiden och detta mm. håller på att hända igen. Mm. Och då tänker man, okej, okay, det är monster i mörkret. Jag mm. gillar det, det kan bli bra. Mm. Är det någon slags ostoppbar kraft som vi inte riktigt vet hur de fungerar eller någonting sådant? Nej, sen får vi reda på att det är människor som samarbetar med monsterna. Ja, dessutom. Och man, har typ, man gör experiment på de här monsterna också. Och försöker skapa någon form av hybrider med människor och monster. Och då är min uppenbara fråga där. Varför? <laughs> ja, men alltså, jag hade ju fattat om de etablerade att det fanns någon sån här... Oh, jag vet inte riktigt om det finns ett bra begrepp för det på svenska, men på engelska, overmind. Mm, en slags mm. högre intelligens som styr alla monsterna så att de samarbetar och det är mot ett gemensamt mål eller någonting liknande. Ja. Men nej, vi, vi får inte veta att det är någonting som ens liknare intelligens som har med de här monsterna att göra att de bara agerar som monster. Jaha, så vad har då människorna att vinna på det Och varför skulle människorna ge upp? Får man inte heller? <laughs> Någon särskild förklaring till, tyvärr, spoiler! <laughs> För jag trodde i ärlighetens namn att man skulle få reda på att, jo men det är de här monsterna som har tagit över så att människorna som har de här uh, tusenfotingarna i sig de är inte längre sig själva utan de är Nej, manipulerade visst. och kontrollerade. Mm, mm. Så att uh, har du fått den i dig då är du inte längre den du var. Du är i princip en docka. Mm. Vet du vad? Det låter spännande. Synd att de mm. inte kör det. <laughs> I alla fall inte uttalat. Nej. Men det blir också jättekonstigt för att människor som vi då vet har såna här tusenfotingar i sig blir inte förvandlade till zombies som helt plötsligt alla de andra blir. Och blir helt plötsligt blågråa i huden. <laughs> och varför? Ja, det är rätt inkonsekvent hela den där grejen också för att som då den här mannen som vi möter till en början som ändå tycks ha en hel del intelligens och förstånd och som är som sagt väldigt, väldigt ostoppbar dessutom, han, han verkar vara den enda av sitt slag tycker jag för sen är det som att det kommer en, en driva av zombies istället de är som mm. ganska kanonmat av sig och, och har som de har som ingen riktig drivkraft utan de bara går och går och, och vill helt enkelt ha jävla allt i sin väg och så tål de inte alls lika mycket. Och är inte riktigt lika starka heller. Så jag vet inte om det, om det är någonting genetiskt. Att inte alla påverkas lika väl av det här. Och det hade ju också kunnat vara en sak i sådana fall. då Att vissa, de, när de får den här parasiten i sig. Som man väl får kalla det för. De blir helt övertagna och blir verkligen dockor. Medan andra, de kan liksom... Komma i någon form av symbios med den och få fortsätta att vara sig själva fast som supersoldater. Mm. Men det blir som ingenting av det där. Jag, jag förstår inte riktigt exakt varför man har gjort det här. Nej, för det finns ingen riktig struktur här. De har slängt in saker och de tycker har varit häftiga. Ja. För jag menar, monster som tar över människor... Det är spännande och obehagligt. Precis, precis. Stora monster som gömmer sig i mörkret... Det är ja. också spännande och häftigt. Mm. Men vi har pressat ihop allting här... Och har ingen riktig koppling mellan de här... Jag menar... Det finns ingen koppling! Det finns ingen antydan om varför gör vi det här... Och de gör det där. Och varför attackerar de de där för de samarbetar ju egentligen men det kanske för att luras men det är ingenting som tyder på dig. och varför möglar de där ihop och blir helt likbleka när de inte blir det och ah. det här fattas det ju väldigt många kuggul verkligen i ja en hel film fattas ja, <laughs> ja jo för, för att driva det här klockverket framåt och nu, nu var vi nyss inne på Sam Fisher då och pratade lite grann om honom men, men jag, alltså jag trodde det skulle klara en del ändå när vi väl kom in på nästa karaktär som är den här ä, professor Lionel Hudgens som vi får se ganska tidigt i filmen också som är då den personen som fiskar upp någon form av jättestor relikskista som, som ska ha tillhört Abkhani-folket. Oh, men, men inte där heller får man riktigt någonting förklara för sig vem är han exakt? Först verkar han bara vara någon som helt enkelt efterforskar dem. Jag trodde han var bara någon form av... Ja, en oskyldig professor som arbetar tillsammans med Airline och, och, och försöker ta reda på mer om det här folket. Men sen verkar det som att han är lite av en liksom en fuffens figur. Och så sedan så fick jag ett tag en aning om att ja, men, nej, men han kanske är den som står bakom alltihopa det här och han kanske är den som står ovanför alla i den här byrån. Men sen så vet jag inte riktigt var jag hade honom igen. Ja, där är ju en väldigt intressant sten där han faktiskt står och har ett sånt här monster i en bur. Mm. Och använder någon slags sån här lång spruta som han använder på djur i bur. Och tar ett blodprov. För att sedan direkt injicera det i sig själv. <laughs> ja, visst. Ja, liksom, va varför gör du så? Vad va va ska du vinna på det där? Jag menar, va? Men det är så enkelt det är att få tag på superkrafter. Att man helt enkelt hittar ett monster, och så tar man blodet från det monstret, och så sticker man in en nål i sig själv, och så får man blodet i kroppen. Då kanske man själv. Nej, jag vet inte. Ja, det låter inte helt genomtänkt. Nej, det gör det verkligen inte. och Där hade man ju också då kunnat väva ihop det med någonting med de här parasiterna. Att det finns två sätt då att kanske bli en symbios alltså någon form av väsen som är både en människa men också en sån här avvarelser och att man har fantastiska krafter att dels kan man då få den här parasiten i sig men om man får den i sig blir man mer av en docka medan om man då ingerar det här i sig då har man kvar sig själv och får krafter fortfarande för det ja för det låter ju logiskt men då får man ja. ju faktiskt ta och förklara det ja och vi ser ju ändå någonting som är tecken på att det är inte så. Nej. Men det kan vi inte riktigt avslöja för Nej, om visst. det nu är någon som faktiskt motförmodan vill se den här fortfarande så <laughs> äh, får vi ju lämna några små avslöjanden. Ja. Men då professor Lionel Hudgens som sagt, det är en mm. riktigt skumrask gubbe. Mm. Och han spelas av en skådespelare som heter Matthew Walker. Och det är så ostigt det bara kan bli. <laughs> och han måste ha någon slags eh, problem med humöret där också. Eller uppmärksamheten. Alltså lite bipolär för att han svänger väldigt. <laughs> för eh, han kommer tillbaka efter att ha varit och letat efter den här eh, guldkistan. Som eh, de försöker berga från havet. Kommer tillbaka till museet och... Eh, där har det då varit en del incidenter med monster som har löpt amok och allt möjligt. Men ja, Elaine är ju vid prima liv. Så hon sitter mm. ju där och fortsätter att jobba ett par timmar efter en sån här monsterattack. Imponerande. trauma är inte särskilt. Och då upptäcker han att hon har öppnat ett paket som var till honom med såna här Abkhani-reliker. Och han blir mm. jätteupprörd och bara yeah, yeah. Mm. Mm. Mm. Så kommer det in någon sån här soldat från byrå 713 som är kvar. Och liksom, Hur var det här då? Och han liksom, vet du vem jag är? Ja, mm. du är professor Hudgens och hon bara listar upp eh, vad det är han har för status. Ja. Och det visar ju sig att han har ju kopplingar till 713 där. Mm. Mm. Var det någonting annat? Nej, det var det inte jag. Ska jag bara gå vidare? <svikt> <laughs> var du inte och upprörd alldeles nyss? Va? Ja. ja, men det, det, det är så man tar ner folk på jorden igen. Man eh, berättar vilka de är. Man berättar vilka <laughs> de är när de inte tror att man har en aning helt enkelt. <laughs> ja, nej. Jag vill säga att um, Walker gör en um, excentrisk och spännande professorsroll, men um, nej, då måste det vara lite mer uh, konsekvent. Han kanske är så himla som inkonsekvent i sitt handlande och har de här fyrsmörsbevängningarna helt enkelt för att han håller på att injicera monsterblod i sig själv. <laughs> det är nog det mest troliga där. Ja. Det är också något som de då hade kunnat spinna vidare på att ja, men det finns ju bieffekter att de, de tror att det här det är den bästa lösningen för att man ska bli en supermänniska eller vad som helst. Att här har vi de här, här monsterna som av någon anledning är en bra idé att vi vi liksom blanda oss själva med men, men ingen vet riktigt om vad bieffekterna är och, och han struntar blankt i det och tycker att nej, men det här är säkert, se bara hur stark eller någonting jag har blivit för jag tycker inte att han, han får väl som inte ut någonting alls av att injicera det där i sig själv så att är vet inte riktigt vad han tänker nej, det är kanske bara en liten sån um fötish han har. <laughs> att ingesera saker i sina armar. Andras bror, liksom, vare sig det är monster eller människor. Mmm! <laughs> <laughs> ja, men han skulle ju ändå vara en galen... Ja, nu kanske jag är lite taskig, men han skulle vara en excentrisk om inte annat, och en, en professor. Så att ja, det hör väl bara till naturen, antar jag. Och vi kan väl säga så långt att um, han var där på barnhemmet dum-dum-dum <laughs> fast då mycket yngre såklart ja. fast fortfarande en vuxen man så att säga, det var inte så att han var inskriven där utan nej, nej, visst han är ju en man med en hel del lik i garderoben mm, och mm. Um, han har en hel del fuffens för sig men uh, jag tänker inte avslöja allt <laughs> jag kan inte avslöja allt för att det är så svårt att begripa sig på både vad den här karen har för sig och vad filmen handlar om <laughs> Ja, det är en konstig känsla när man precis har suttit ut <laughs> och tittat på någonting och man undrar, vad var det jag tittade på? Ja, visst. Men eh, det finns en karaktär till som eh, jag skulle vilja ta upp och nämna. Och det är eh, Sister Clara. En eh, nunna. Man kan ju tro att hon är som vilken nunna som helst i den här typen av berättelser. Att hon är godmodig, snäll, vänlig och omhändertagande. Jag menar, hon är ju ändå föreståndare på det barnhem där Edward och ett antal andra barn har bott. Mm. Men så kommer det ju fram att det är hon ju inte alls det för hon är ju med på att det kommer folk att hämta barnen i hemlighet för att bedriva experiment på dem. <laughs> och det är ju inte riktigt ett beteende som jag associerar med en kärleksfull nunna som vill allas bästa. Och jag menar hade den här karaktären porträtterats som en nunna som var väldigt bitter och väldigt arg och irriterad eller tappat all tro Så hade jag köpt den mycket bättre för då hade det varit någon som bara hade det här stället att arbeta på mm. Men det är ju inte så hon läggs fram utan hon läggs ju ändå fram som att Åh det här tynger mitt samvete jag mår så dåligt stackars barnen då stackars barnen? Det var ju du som gav bort dem. Ja, hon verkar ju inte liksom ha kämpat alls för det här utan... En väldigt konstig karaktär som inte riktigt heller får någon grepp om. Nej, hon står ju där med den som är ansvarig för bortförande och det är liksom... Ja, jag vet inte riktigt. Ja, men tänk på vilka fördelar det här kommer att ge vår art. Jaha, okej. Okay. Ska du övertala liksom en, en nunna som... Som borde vara väldigt, väldigt kär och mån om sitt barnhem. Mm, tydligen. Ja. Det är ju en skådespelerska som heter Karin Konovall som mm. spelar den här rollen. Hon gör väl vad hon kan med vad hon har fått. Men alltså, det funkar inte. Nej, visst. Det kunde ha gjorts bättre. <laughs> ja, det hade det ju verkligen kunnat. Hon hade väl kunnat bli bättre skriven också, som sagt. Alltså, de, de, de flesta karaktärer är ju så här det är ju... Man, man vet som inte var man har någon av dem, egentligen. Alla är så... alla agerar så himla konstigt. De säger en sak och gör en annan. och oh, Karaktärerna är ju lika förbryllande som handlingen, egentligen. Minst sagt. <laughs> Men vi tar och lämnar en katastrof för att ta oss an den som kanske är filmens absolut största <laughs> ja det tänkte på det visuella förstås ja, ja gud alltså Här har vi mycket att anmärka på Det är, det är inte vackert gjort någonstans det är, inte, det är inte vackra effekter Det är inte vackert klipp Det är inte vackra scener Varken när, när det skjuts eller inte skjuts Utan allting är som liksom bara en, en stor soppa egentligen Ja alltså Jag ska vara generös jag ska säga att ett par inspelningsplatser- de har hittat eller byggt- är riktigt snygga. Jag menar, jag gillar verkligen museet. Mm, mm. Det är verkligen vackert och tilltalande- och känns på något sätt ganska verkligt. Ja. Och um, jag gillar när det börjar bli mörkt där- och det blir skuggor och de olika statuetterna. Ja, där är det någonting som lyser igenom ändå. Jo, men där syns ju vad den här filmen kunde ha varit- och även den här marknadsplatsen riktigt tidigt i filmen där um, Edward har sin uh, stridscen med den här <laughs> besatta mannen eller vad man ska kalla mm. honom var ju också väldigt tilltalande. Jag menar jag, jag gillar marknadsplatser i film, det är oftast mm. väldigt folkrik, det är väldigt mycket att se, det är mm. lite annorlunda arkitektur på byggnader och liknande mm. och det kändes så här också. Och den action-scenen kändes också lite som att ja, men den här hade kunnat funka. Men sen fortsätter den och tar aldrig slut <laughs> känns det som. Nej, visst. Så, men miljön där känns också genuin. Ja. Och mot slutet så finns det ett stort, vad skulle man kunna kalla det för, gruvkomplex. Ja. Det är själva industridelen av gruvarbetet som är ovanjord. Där man ser ugnar um, och arbetsbyggnader och annat. Det känns också jättebra och jättegenomarbetat. Och det är mycket möjligt att de faktiskt spelar in det någonstans på en industriplats för det, mm. det ser äkta ut och mm. det är ju de enda små behållningarna i den här filmen. <laughs> Sen kommer vi ju till scener som inte är lika äkta eller känns lika genomarbetade. <laughs> uh, nej, med kulisser som verkligen verkligen står ut alltså. Jag bara väntar på att de ska Rörar vi en vägg som bara dallrar till, som man verkligen ser att. Ja, men det här är ju faktiskt inte en riktig vägg, utan det här är ju bara en stor pappskiva. En väldigt tydlig sådan är ju um, byrå 713:s um, eh, kommandocentral. <laughs> För det är. CGI och dataeffekter ja, ja. i allt utom två skrivbord, och två skärmar och en telefon. <laughs> så när man säger i bakgrunden att det är hypoteknologiskt och så sitter de i förgrunden på ett billigt träbord med en skärm och knappar på ett tangentbord. <laughs> det känns äkta det. Ja, det är som sagt det är inte jättebra gjort, det är det ju inte. Och, och bortsett från kulisserna och, och så som sagt effekterna som vi har här också, alltså framförallt från vapnen, mm. vad är det här? Ja, fint. det är så pålagt så att det går ju inte att göra sämre. Nej. De etablerar ju tidigt att de har de här ljusvapnen eller ljuskulorna mm. som med någon slags kemisk reaktion framställer ett ljus som liknar solljus för att det är de här varelserna som de nu jagar känsliga mot och um, för all del, jag köper det inte men för all del, men det ser ju också så förbaskat löjligt ut när de stör och skjuter omkring sig. Ja, och, och som de skjuter ser han också. Alltså kulorna bara sprutar ur de här äh, helt automatiska, vad det nu är för typ av vapen egentligen. Men... Äh. Ja, någon form av maskinvärd eller sådär. Mm. Alltså det, det finns ju ingen hejd på det. Jag antar att det bara är för effekten skull just den här extremt, extremt taffliga effekten för övrigt när det blir då eldgivning och det, det liksom ska spruta någon form av ja men eld från mynningen på vapnena som du det, som det brukar göra när det är eldgivning helt enkelt. Mm men jag förstår ju framförallt inte heller varför de bara kan slösa ammunition som de gör heller för att jag tänker mig att de här kulorna är ju kanske inte tvärenkla att göra heller mm. alltså det spelar ingen roll om det är ett monster eller om det kommer 20 det, är, det bara väller ur kulor, alla skjuter utan att ens sikta verkar det som ja, ja det bara sprutar ut så, här och så det. <laughs> ja, som är snyggt och häftigt ja, det, ja. det är ju det där igen, att det ska ju se häftigt ut du vet Form över substans. <laughs> Men det är inte ens en snygg form så. Nej, visst. Urk. Nej, och samma sak med actionscenerna överlag. Alltså, det är inte bara skjutande utan också när det jagas och när det slåss. Alltså, alla scenerna är ju som så enormt överdrivna i sin intensitet. Eller så intensiv som man nu då försöker få det att verka och kännas. Mm. så att det, det finns ju ingenting som är äkta någonstans verkligen utan man ser verkligen hur framkrystad en del senare är. Mm. Det, det finns för all del några väldigt väldigt få ljuspunkter där det faktiskt till och från ser bra ut ändå någon faktiskt lyckas med ett, ett snyggt slag eller att det går i kanske i slow motion vid rätt tillfälle och det faktiskt skapar en effekt eller sådär men det är ju så sällan och, och det översköljs ju av allt det här som är riktigt dåligt gjort så att man hinner ju bara knappt ta in det så, så kommer en våg av bara äckel och sköljer över den. <laughs> En riktig våg av obehag. Ja. Och det skapas inte ens av någon form av skräck. Nej, för det är väl det som är det stora problemet att den lilla atmosfär som de faktiskt lyckas krama fram nu med dekor och platser och ljussättning och skådespuleri eller vad man ska kalla det. <skratt> mm. Det försvinner ju direkt för, jag menar, klippningen är ju helt fruktansvärd. <skratt> oh. Och sammanhållningen mellan de här klippen även klipp inom samma scen mm. är så förvirrade och bak och fram att nej, Nej, man förstår som inte vart man hamnar i plötsligt Och det är synd För jag tror mm. att ändå att det här kunde varit en helt okej okay film ja. Jag menar långt från bra Men helt mm, okej okay, mm. Eller åtminstone sevärd Men mm. nej, nej, nej, nej Nej, nej det, det görs ju ingenting rätt här Det är som det är inte nog med att historien är så trasslig Som, som vi verkligen försöker få den att och framstå som att den är Utan det ser ju inte bra ut heller så det är inte många rätt man har här över boll, alltså. det, Jag har blivit rädd för Carl på riktigt nu efter den här filmen. <skratt> Och inte utan anledning. Det är ju stora fel som de har lämnat kvar i filmen. Mm. Alltså som det här tydliga som man ser att det här stämmer ju inte alls. Jag noterade ner tre stycken som jag tyckte att det, det gick inte att ignorera dem. Ja det här ska bli underhållande. Men om vi hoppar tillbaka till när Edward träffar Fisher för första gången i filmen mm. så sitter de på ett litet kafé eller vad det ska föreställa och äh, Fisher har då blivit bedd att äh, luska fram lite information om folk som har försvunnit och han säger då uttryckligen att jag kunde bara hitta tre mm. men han ger honom fyra filer. Mm och så har vi en, en joker också som man hittade <skratt> <skratt> när de undersökte ordentligt ja du, det kanske är det nej men herregud det är ju manusförfattarna som har skrivit en grej som ja. skådespelaren försöker köra efter naturligtvis mm. Mm. och så har de som tar fram rekvisiten de har gjort lite som de vill <skratt> de slängde in en extra akt för det kunde bara se bättre ut ju mer det var och det kunde kanske ha överbyggts i klippningen men som sagt, va, klippningen är ju så farsartad och oh, dålig att det är... Uh... Ja, nej. Det hade man aldrig kommit på. <laughs> det andra felet som jag tänkte på det är um, i uh, museet. För Edward och Alain är ju där inne och diskuterar och pratar om de här relikerna och hur de... <sighs> Hänger ihop och vad det är för får betydelse med allting som vi ändå aldrig får något riktigt svar på. <laughs> för att sen upptäcka att oh, museet är under attack av de här mörkormonstren som lurar i det mörka och ändå inte syns när de är ute i ljuset och så de försöker fly och folk från byrå 713 dyker helt plötsligt upp Och börjar skjuta vilt omkring sig för att ta hand om monster mm. Och då visade sig att det är inte bara monster Utan har det har dykt upp zombies som är människor <laughs> som har blivit besatta Utav de här uh, tveskärtsmonsterna höll jag på att säga <laughs> Med de här tusenfotingarna de har på ryggraden och då börjar det skjutas och det har sig och då det skriks en hel del och Burke och Edward de bröstar sig mot varandra och så dyker det upp en zombie bakom den här Burke och Edward skjuter den för att då ska de ju då bli där efter vilket de också blir av någon mycket konstig anledning. Men kulan som Edward skjuter mot den här zombien den träffar inte. Jag tänkte också på det där just i det ögonblicket för det händer ju som ganska snabbt alltihopa att man ser Burke hålla på och bli då anfallen bakifrån av en sån här märklig zombieaktig varelse. Och så ropar då Edward på Burke bara för att han typ ska uppmärksamma att hej, nu skjuter jag bort någonting från dig så observera att jag har gjort det en tjänst ungefär. För det är inte som att han ropar att han ska akta sig utan han bara hej Burke och så skjuter han och så haha. Ser du? Jag räddade ditt liv. Nu är ju polare. <laughs> och då tänkte jag, men vänta nu, den där kulan, det där skottet som ni har animerat in, går inte den typ två meter ovanför huvudet på människan som, som typ skräms ihjäl av att nästan har blivit skjuten. Jo, men det är ju så pinsamt. Ja. När man arbetade med praktiska effekter mm. så var det ju alltid en risk att saker inte skulle synka hundra procent därför att skådespelaren tittar åt ett håll och grejen lutar åt ett annat och så vidare. Mm. Där är ändå en viss osynkning ibland som man fick ta för att det var så det funkade. Mm. Men nu när man har digitala effekter man lägger på i efterhand som man dessutom kan justera så är det ju helt oförsvarbart att man har valt att skjuta två meter över zombins huvud. För det måste ju vara med flit som de har gjort det så. Ja, alltså jag förstår inte. Någon kan ju inte ha orkat redigera det efterhand. För det är ju så himla, himla uppenbart också. Så att i ett, i ett klippningsarbete så ska det ju ändå det här märkas. Mm. Men någon måste ju ha blundat för det. Och blundat hårt. <laughs> ja, väldigt. För att han, det där syns ju till och med när man blundar. <laughs> det är så uppenbart. Och där är en sak till, den tredje, som jag inte kunde låta bli att irritera mig på. Det är ju inte helt ovanligt i såna här filmer att... Um folk som då ska spela döda inte ligger helt still. Mm. Och det brukar jag förbese för att, ja jo men de är ju inte döda, det är ju bara på film. Mm. Där är en scen där det liksom inte går att förbese. De ger sig ner i gruvorna där de hoppas på att de ska få svar på alla de här mysterierna runt Abkani och um, de här relikerna och var de här monsterna kommer ifrån och hela den biten. Mm. Så de klättrar ner och blir attackerad av Diverse såna här små monster Som dyker upp Och en tjej dör Av någon mycket konstig anledning För att hon är redan skadad Och så blir hon biten Och så ligger hon och krampar sig Och skriker en stund och sen är hon död Ja, Jag var ju mer orolig för att den här uh... Ja, ormen, men typ tusenfotingen. Alltså de, den här varelsen som, som är som en parasit och tar över kroppar. Jag var ju mer orolig för att den skulle göra just det. Att den skulle då ta över henne. Och det hade ju varit betydligt hemskare verkligen. Men istället så bara nafsar den lite grann och sen sticker den iväg igen. Och så dör hon en kort tid efter det. Ja, för det kunde ju varit mycket mer tragiskt att hon kände att Åh, jag håller på att bli övertagen. Jag kommer aldrig att bli mig själv igen. Skjut mig. Det är ju ingen bra situation oavsett om man ser till att berätta en berättelse och ge någon ett värdigt slut. Men det är ju på något sätt någonting vi kan sympatisera med. Ja, betydligt mer än det här. För nu är det som bara hopp. förstås förstår som inte att det händer ens. Och då har vi inte ens kommit till det stora felet. Nej, just det. Utan det här är bara så fel scenen är i sig. Mm. mm. Men när de då har konstaterat att hon är död och de går därifrån så innan vi klipper över till nästa scen så lyfter hon på huvudet. Åh, <laughs> oh, bedrövligt verkligen. där måste jag gå tillbaka till och, och kolla för det, det är verkligen förskräckligt. Ja, det är inte snyggt alltså. Hade de bara klippt ett par sekunder tidigare så hade man aldrig sett det. Men hur oh, kan man lämna någonting sånt kvar? Man har en klåpare i redigeringsrummet- som kanske också är Uweboll. Det låter ju som att ha en klåpare vid rodret. Ja. ja, men det har ju den här filmen haft också- eftersom det är UV boll som har hållit på att styrt- den här skutan rakt på grund, verkligen. Vi kanske ska ta och um, summera våra tankar- om den här filmen. Ja, det, det gör jag faktiskt så gärna alltså. Ja, jag gick ju ändå som sagt- in med en inställning om att men det här kan väl inte vara så farligt jag har inte sett Uboll tidigare jag har bara hört att folk verkligen spyr galle över mannen och att allt han rör vid det blir verkligen brunt <laughs> <laughs> men jag tänkte att jag menar, visst folk säger att det här ska vara en av världens sämsta filmer men folk säger ju sånt som sagt om allt möjligt det här är världens sämsta, det här är världens bästa så att jag, jag, jag ville ändå tro på det här. Jag gillar Alone in the Dark-serien även om jag inte är så jätteinsatt i den. Men just att det ska vara någon form av thrillerskräckaktigt sådär, det, det, det tilltalar mig. Men alltså det här är en så otroligt rörig och inkonsekvent film som har mediokra effekter, jättemärklig handling- det är konstiga scener och det är delvis då ett resultat av ett än märkligare klipp- och redigeringsarbete och skådespelarinsatserna är verkligen som en lätt axelryckning så att det, det finns ingen behållning i den här filmen verkligen bortsett från potentiellt om man då gillar Christian Slater då kanske man blir över att se honom på vilken duken och sen tyckte jag att även om musikvalet i filmen är ganska konstigt så gillar jag många av låtarna <laughs> Yes, det är ju bra musik Det är ju bara musik som inte har här att göra Nej, verkligen inte alls här att göra Jag kan bara säga att jag håller med Premissen är inte usel Den är bara uselt genomförd Och de har slängt mm. i alldeles för många element Som inte hör hemma här mm. Jag är extremt förvånad Att Inte Alone in the Dark franchisen Gick på grund efter det här Ja, visst. Alltså det är faktiskt det värsta med den här filmen. Det är att den, den riskerar att döda hela spelserien för de som inte har spelat någonting av det då. För att man tror verkligen att det här på något sätt ska representera Alone in the Dark-spelen. Och det gör det ju verkligen absolut inte. Inte så som jag har förstått det, nej. Nej, och inte som jag har förstått det och det lilla jag har spelat heller. Jag ställer mig frågorna varför, hur och vad och varför igen- varför gjordes den? Hur fick Uwe pengar till det här? Vad handlar filmen om? <laughs> oh. Den har fått ett dåligt rykte på goda grunder. <laughs> ja, verkligen. Den är seg, den är tråkig och till skillnad från filmer som nu The Room eller Flash Gordon som vi har sett. Mm. Jag menar, The Room är så dålig att den går hela varvet runt och blir underhållande Mm, av helt fel mm. anledningar- men fortfarande mm. underhållande. Ja. Flash Gordon är så galen- att den är rolig att se- bara för att den är så galen. Ja, ja. In the Dark har inga- av dessa positiva kvaliteter. Den har inga positiva kvaliteter- alls. <laughs> det, det går inte att skratta. Man, man vill bara gråta när man ser den här- verkligen. Alltså jag, jag, jag kan se The Room hur många gånger som helst- typ. jag kan lätt se Flash Gordon- om och om igen också, kanske inte lika frekvent, men jag kan definitivt tänka mig att se den flera gånger men alltså jag kommer nog aldrig att vilja se om Alone in the Dark, inte ens i sällskap med folk som säger att hej, jag vill inte se Alone in the Dark för den ska ju vara så dålig utan då kommer jag bara att lägga en hand en sympatisk hand på den personens axel och säga, lycka till du vet vad jag finns om du behöver prata Precis. jag hoppas du återvänder jag för min del känner att jag ska stoppa tillbaka den här dvd i sin förpackning. Sen ska jag försluta den här förpackningen, gjuta in den i ett cementblock och slänga det i Öresund här ute. Så att det kan sjunka till botten och aldrig mer ställa till bekymmer för någon. Ja, det är, det är precis vad den här filmen förtjänar faktiskt. De säger i filmen att um, vissa dörrar bör inte öppnas. Det gäller även um, fodralet till den här filmen. <laughs> ja, vissa filmer bör inte spelas in. Och det är verkligen så himla tråkigt. Därför att det kan ju göras bra film som är baserat på spel. Jag är till exempel jätteförtjust i Silent Hill-filmen. Den första Silent Hill-filmen. Där tyckte jag att man fångade det så himla bra just atmosfären och vad, vad spelen handlar om. Men Uwe, <laughs> vad, vad har han gjort här egentligen? Det går inte att förstå. Men jag ska ärligt säga att jag ähm, måste kolla in äh, någon mer av hans film för att, för att se om det är samma misstag han gör eller om han lyckas göra <laughs> nya misstag till varje rulle. Ja, jo, det, det tar ju emot verkligen att behöva erkänna det men självklart så blir man ju ändå mer nyfiken på den här karen också. Jag är både rädd men jag är också nyfiken därför att som sagt, jag undrar också är Alone in the Dark någon form av standard för vad han lägger sig på för nivå när det gäller filmer som han gör eller är det här bara en riktig, riktig tokflopp mm. bland floppar? Så jag vill nog faktiskt se någonting mer också. Men alltså nu behöver jag ju verkligen inför det. Det gjorde jag inte tidigare <laughs> utan då kunde jag ändå ha någon form av förhoppning. Men det har jag inte längre. Den läkfulla naiviteten du hade då, den är krossad för all framtid. <laughs> jag gick in i mörkret och jag kom aldrig mer ut. <laughs> <laughs> oh, och med de... Mycket skrämmande orden så ähm, tackar vi så mycket för oss för den här gången. Jag heter Daniel och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.